Rugăciunea a 60 -a, pentru trecerea prin încercarea focului. Aleluia, slavă Doamne, să bine te iubim și te rugăm, trece prin încercarea focului, fiindcă fără tine nimic nu putem fi și nu putem face. De aceea, când ființa noastră prin foc, odată cu cerurile și pământul, se va aprinde, ca să-și arate sfințenia sau căderea sa ca pe un vas de aramă ne vei topi și din faptele noastre cele sfinte. Din lumina lor, ca o nouă făptură, ne vei zdi, măsura luminii noastre o vei cântări, un chip nou după asemănarea ta ne vei dărui, ca o pară de foc între slujitori împărății tale ne vei sui. Aleluia, slavă Doamne, să ta bine și te rugăm, trece-ne prin încercarea focului fără tine, nimic nu putem fi ci ca mădulare în sfântul tău trup, în lumina ne vei clădi, ca fie ai împărăției, ai luminii și a învierii, a iubirii, ai voinței, a cunoștinței, ai vieții veșnice ne vei primi, când drepții ca soarele vor străluci, iar când lumina lina Sfintei Slave va veni și în ea ne vei înveli, tu între ce aleși ne vei primi. Aleluia! slavă ție Doamne Iisui te iubim și te rugăm, trece-ne prin încercarea focului, fiindcă fără tine nimic nu putem fi. De aceea, din faptele noastre de ctitorie, Biserica Sufletului nostru vei de din lumina cărților și rugăciunilor noastre, candelabrului ei se va roti, din rugăciuni, imnuri și liturghii. de mâia și smirna pentru slujbe vei topi. Pentru ca odată cu noi toată lumea, ca o lumină eternă o vei noi, și toate rodurile ei nesricăcioase spre eliberarea noastră vor fi, iar cei blânzi, drepți, milostivi, și sfinții pământului, pământul ce al sfânt, îl vor moșteni.